Мистерията на Голгота и мистерията на християнството Общо за идеята Тайната на Голгота Целият живот на Исуса, раждането, детството, юношеството, кръщението в Йордан, проповядването в течение на три години и най-после, разпъването, смърта, погребението, възкресението и възнесението, една велика мистерия, най-великата в историята на човечеството. Мистерия от космичен характер. Във всички тези моменти, които са части от един цялостен процес, са свързани много тайни и загадки, които обхващаме под общото понятие – мистерията на Голгота. Познаването на мистерията или тайната на Голгота ще ни разкрие какво е извършил Христос за човечеството и какво е значението на Неговото идване на Земята. Ние, с нашия човешки ум, мъчно можем да проникнем в дълбочината на голготската мистерия и да я изчерпим в нейната пълнота, защото мистерията на голгота е мистерия на битието и включва в себе си разглеждането на всички тайни, свързани с развитието на битието и живота. Но моята цел е само да посоча, че съществува такъв един проблем, който е от епохално значение за развитието на човечеството и еволюцията на Земята. От гледището на мистерията на Голгота, Христос не е само един окултен учител, макар и най-великият. Той е нещо много повече, както по своята същност, така и по мисията и задачата, която изпълни на Земята. Христовата дейност не се изчерпва, само с проповедите и учението, което донесе. Смисълът на Неговото идване на земята е съвсем друг и в това се състои именно мистерията, тайната на Голгота. Ако е въпрос за донасене на ново учение на човечеството, такива учения са донасени и преди Него от великите учители, които са вземали ученията си от Него. Защото Учителя казва Христос е вдъхновител на всички откровения във всички времена и народи. Значи, ученията, които са дадени на човечеството преди слизането на Христа на земята са дадени пак от Христа. Затова учителя казва Съвременните хора мислят, че християнството е ново учение от преди 2000 години. Не. Не е ново това учение. то е минало през три епохи. Първата епоха датира от създаването на човека по образ и подобие на Бога. Този човек и до днес още живее в рая. Втората епоха е от времето на втория човек, направен от пръст и за непослушание, изгонен от рая. Третата епоха е епохата на сегашното човечество, което се доби вън от рая. От тази мисъл на учителя ясно се вижда, че той разглежда християнството като божествено учение, което е съпътствало човека в целия път на неговото развитие и е било носено от различни учители, които са били проводници на христовата мисъл. Така че същественото, което Христос донесе на земята, не е учението, което той проповядва в Палестина. Друга е неговата мисия и задача с слизането му на земята. Доидването на Христа на Земята, човечеството, както и цялата Земя, се намираше в своя инволюционен стадий, който се отличаваше по това, че човечеството, както и Земята, постепенно слизаха от божествените висини във все по-гъста материя и се свързваха с все по-низши същества и сили. От това дойде и падението на човечеството, което е един от елементите на голготската мистерия. С две думи можем да кажем, че Христос дойде на Земята да спре инволюционния процес и да обърне земните сили и силите на човешкия живот в обратна посока. От посока към центъра на Земята, към центъра на Слънцето, от нисходяща посока към възходяща посока, като същевременно вля нови сили в земното развитие на човечеството, с което стана едно обновяване както на Земята и нейните сили, така и на човечеството. От тогава човечеството навлезе в нова фаза на своето развитие. До тогава то беше обърнато с гръб към Бога и Божествената светлина, така да се каже, го огряваше в гърба и хвърляше сянка напред. След слизането на Христа на Земята, Човечеството постепенно поема обратния път към Бога, към центъра на Слънцето и се обръща с лице към Бога и като следствие на това се събужда неговата мисъл, защото Божествената светлина действа на предната част на неговата глава, на челото. Същевременно се изменя и съзнанието на човечеството, то навлиза постепенно в фазата на самосъзнанието. В душата му се пробужда съзнанието за аза. Съспирането на инволюционния процес и даване импулс на еволюционния, възходящия процес се извършва спасението на човечеството и това е един от елементите на тайната на Голгота.